l'eco de l'eco de la vall.org Vall. i també per internet a radiolesplanes.com Bona tarda, Anna Castells. Bona tarda, Jordi. Parlem amb la doctora en neurobiologia, Anna castells Novau. Com estàs, Anna? Molt bé, molt bé. Tot bé, de moment. Et trobes a Girona, oi, ara? Sí, efectivament. Jo ara estic visquent a Girona. Uh -huh. Molt bé. Treballes com a investigadora a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Sí, exacte. Estem entre l'Hospital Santa Caterina i l'Hospital Trueta, treballant allà en la investigació biomèdica. Uh -huh. I tu ets doctora en neurobiologia. Vols comentar-nos, per començar, què és la neurobiologia? Bé, bueno, doncs, eh, la neurobiologia és tot allò que s'encarrega d'estudiar doncs, de el funcionament del, del nostre sistema nerviós. Uh, ja sigui el nostre comportament, les funcions que fa el cervell, uh, com el cervell envia les ordres al nostre cos per poder fer el que vulguem, ja sigui caminar, uh, córrer, també el nostre comportament. Uh, també estudia moltes malalties, malalties del neurodesenvolupament, uh, malalties de neurodegeneratives, de fet, és un, és un camp molt ampli, la neurobiologia. Uh -huh. Molt bé. Ara parlarem de ciència i, i d investigació científica, que és al que et dediques tu, però abans deixa'm preguntar-te per la teva infància i joventut, perquè tu vas viure de petita aquí, a les Planes d'Hostoles, oi? Sí, sí, sí. De fet, bueno, jo, jo em, considero de, em considero de les Planes tot i que vaig venir aquí quan era molt petita, devia tenir 4 o 5 anys. Uh, la meva família es va traslladar a les Planes i jo, de fet, no tinc uh, records de prèvi a les Planes, o sigui per mi és com si tota la meva infantesa hagués, hagués estat a les Planes, no? I ens vam instal·lar allà i, i vaig bueno, vaig estudiar aquí a l'institut Uh, i, bueno, l'Institut de Mer i el Col·legi Sant Cristòfol de les Planes. I uh, que ara que hi tinc la meva família, o sigui que vinc sovint i els meus amics també estan aquí. O sigui que tinc un vincle important amb les Planes encara. Molt bé, molt bé. I, i després vas anar a la Universitat de Barcelona, on vas estudiar la llicenciatura de Biologia i també la de Bioquímica. Sí, exacte. Jo quan, bé, bueno, als 18 anys me'n volia ja anar cap a universitat i vaig decidir anar a Barcelona i allà sí, vaig estudiar aquestes dues llicenciatures i també vaig fer el màster en neurociències, que era el que, que m'agradava i després m'he dedicat. I això de fer dues carreres a la vegada, com, com, ho, com ho vas poder fer? Bé, bueno, a mi sempre m'ha agradat estudiar i, i no, no em va fer por ni, ni res. Vull dir, uh, al principi la meva idea era anar a Barcelona i fer bioquímica, però un cop vaig ser allà, vaig veure que m'agradaria, perquè en aquell temps bioquímica era com una carrera, de, es deia com de segon grau, que feies una part d'una carrera i llavors et passaves a, a en aquesta altra, no? Uh, I en això tenies el títol de bioquímica. Amb la qual jo vaig començar biologia i llavors m'havia de passar bioquímica i en aquell punt vaig dir, ostres, quina pena ara no, no acabar biologia, no? I dic, doncs, fem totes dues coses i així tindré, tindré els dos títols. I, I mira, vaig fer les dues carreres i he tingut els dos títols al final. Molt bé. I què és el que t'atrella de la biologia? Què és el que et va fer decidir per estudiar biologia i, i no qualsevol altra cosa? Bé, bueno, jo, de fet, eh, des de molt petita, eh, sempre havia volgut ser científica. De fet, crec que la meva mare em va regalar el meu primer microscopi de joguina quan, quan deuria tenir uns vuit anys i anava per tot el jardí de la casa, doncs, pues, buscant herbes per mirar el microscopi. Després em compraven tots aquests jocs uh, el Nova, que hi havia bueno, el funcionament del cos humà, com ho ha fet química, els uh, cristals... Bé, bueno, era algo que jo crec que portava molt a dintre, no? de, de ser científica i estudiar com la naturalesa. No? Uh, llavors, quan vaig estar a l'Institut de Més, uh, vaig tenir una professora de Biologia, la Montse Roca, que la recordaré sempre, que també em va inspirar molt. Uh, m'agradava molt, doncs, com explicava, i ella també era biòloga, i amb tot això, que quasi que ja ho vaig tenir molt clar, que volia estudiar, bueno, per ser científica, i a la que vaig anar creixent vaig veure, bueno, que m'agradava molt estudiar com les malalties relacionades amb, amb el cos humà, no?, Uh, ara sí que hi ha aquestes carreres tipus biomedicina, més enfocades a, a l'humà, però en el temps que jo vaig estudiar era que tu entraves a biologia i llavors et anaves especialitzant com en biomedicina. Mm -hmm. I per aquest motiu doncs, vaig triar aquest, aquest vessant de, de la biologia. Molt bé. bé ja, ja ho heu sentit, eh, pares i mares, atenció amb el que regaleu als vostres fills, perquè després... <ríe> això, pot això pot marcar el destí de la criatura. Sí, sí, sí. De fet, jo, eh, que demanava, però en el meu cas... <ríe> molt bé. I molt maco, també, aquest recordatori per la Montse Roca, que potser, potser ens escolta des de Mer, si està sintonitzant... Ràdio Les Planes, um, i, i això doncs, també és una cosa interessant, com alguns mestres doncs, ens marquen uh, i també doncs, ens ajuden a, a poder triar els camins no? del que volem estudiar o, o simplement del que ens, ens generar més interès, no? Sí, exacte. Bueno, I parlant d'això, jo també tenia la senyoreta Neus, que també era d'aquí Les Planes, que em va fer de professora de Biologia a Sisè i era, de fet, en aquell temps la meva veïna i també em va inspirar molt. Ja en aquell moment, sempre parlàvem al el jardí, m'explicava coses... No sé, sempre tenia la sensació que era una de les professores que confiava en mi i després ara encara em troba pel poble i em pregunta en què tal? Com t'han anat els estudis i tot això?». Sí. O sigui que les meves dues professores de biologia són d'aquelles que tinc poder, el millor record. Poder també perquè era la meva assignatura favorita, com aquell que hi viu, i també guardo un bon record d'això. Molt bé, saludem també a la Neu, si ens escolta. I després vas fer un salt doncs, important, no?, de, de Barcelona a Holanda, perquè vas anar a treballar en un laboratori holandès. Explica'ns com va anar això. Uh, Bé, bueno, això, mira, va ser una mica, al final, una, una mica una sort, com aquell qui diu. Uh, Bé, bueno, jo vaig acabar els estudis aquí a, a, a Barcelona i tenia molt clar doncs, que m'agradava molt la ciència, i com t'he dit, jo volia ser científica, no? Però en aquell moment, no sé si el recordes, bueno, era el temps de la crisi, gairebé no hi havia feina per ningú, i molt menys pels, pels investigadors i estava en un moment que deia ostres, no sé què fer, no sé si trobaré feina, gairebé no donaven cap beca per investigar i en aquell moment, doncs, tenia una meva amiga que havia estudiat amb mi a, a la carrera a Barcelona que estava fent un màster a, a Holanda i em va dir, diu per què no, dins d'un temps aquí a Holanda diu que tenen moltes coses, tenen molts recursos per investigar uh, veurà d'una altra manera de fer les coses i i mira, agafaràs tota aquesta experiència i llavors pots tornar cap aquí, cap a casa. I amb això que dic, bueno, doncs intentaré buscar alguna doncs, cosa doncs per Holanda per estar me un temps. Uh, la meva idea era estar me sis mesos, també aprendre anglès, uh, una mica, doncs, una estada curteta, no? I, bueno, per aquelles casualitats de la vida vaig bus buscar laboratoris que m'agradessin, que m'agradessin la recerca que feien, etc etc. I vaig trobar un laboratori a Nijmegen, que és allà on te vaig acabar, que és el que em va agradar més de tot. I vaig fer una carta de presentació meva el mes de que vaig poder, que en aquell moment no deia ser molt bona, evidentment, escriguent-li a la jefa del laboratori que m'encantaria fer un, un està d'allà aquell laboratori, un laboratori durant sis mesos, que si m'hi deixava anar jo estaria encantada, que volia aprendre, etc etc amb tanta casualitat que en aquell laboratori els hi acabava de plegar una persona i em va dir, mira, si, si vols venir i vols venir per un any, eh, jo estic encantada de donar-te aquesta, aquesta plaça d'aquesta persona perquè tenien un altre investigador que els hi començava al cap d'un any, però aquella plaça els hi quedava el descobert durant aquell any, amb la qual cosa a mi em va anar perfecte i vaig dir, va, doncs, cap a Holanda, i quan estava allà, els quatre mesos d'estar allà, eh, va sortir en el propi grup, els van donar una beca de recerca eh, en el que podien doncs, eh, contractar una persona per fer el doctorat en aquest grup eh, durant quatre anys eh, més. I em van dir, mira, Anna, si tu agafes aquesta beca, doncs ja ni l'anunciarem, la posició és per tu. I mira, d'un any vaig passar quatre i llavors em vaig quedar quedant més temps fins a que va fent vuit anys allà en aquell laboratori. déu nhi I això és a la Radboud University? Sí, a la Radboud University de Naimigen. Tenen uns noms una complicats allà a Holanda. I has après a parlar holandès o què? Bueno. A mi em eh, costa una mica els idiomes, la, la veritat. I quan vaig anar a Holanda sabia molt poquet anglès i em vaig dedicar molt a, a aprendre anglès. Allà tothom parla anglès des dels de, investigadors, que bueno, és normal, perquè en un centre internacional no eren només holandesos. Però la gent normal dels carrers eh, parlava anglès tothom. I llavors em vaig apuntar també a classes d'holandès durant un temps. Però tot i això... Que tothom et parlés en anglès postava molt que eh, llavors et posessis a parlar l'holandès, perquè l'anglès era l'idioma de treball, de, el que tothom et parlava. Si intentaves anar al mercat, per exemple, i intentaves parlar holandès, a la que veiem que eres d'estranger, de seguida canviaven i et parlaven en anglès per facilitar-te com les coses, sí. amb la qual cosa era complicat eh, aprendre l'holandès. Algunes paraules se m'han quedat tot i això. Molt bé. bé ara, ara ens explicaràs, si vols, en què consistia la teva tesi i, i, i què vas fer durant aquests vuit anys, però abans deixa'm preguntar-te quina és la teva opinió sobre Holanda. Quin, què et sembla com a país? O quin record tens? Jo, sincerament, tinc un, un molt bon record. Vivir allà, a part de científicament, vaig créixer molt també a, a, en l'àmbit personal, no? Uh, vaig veure una altra manera de fer, la gent allà era era molt més oberta en el sentit de, a l'hora de treballar, les idees que tenien o, o l'estructura jeràrquica entre, uh, per exemple, la gent que, o, els treballadors i els jefes, eren equips molt més interdisciplinaris una manera de ser molt diferent que crec que bueno m'ha ajudat molt a veure les coses diferents i poder aplicar-ho després a la, a la meva feina. O sigui que no, només em puc dir coses bones d'Holanda. I si no és molt preguntar-te, clar, després de viure vuit anys, m'imagino que l'opció de quedar-se doncs, la devies contemplar. Um, I vas decidir tornar... Um, què és el que et va, va fer decidir tornar? Una, qüestió, una oferta de feina, potser? O... No, no, no, tot el contrari. De fet, jo tenia una oferta de feina per, per quedar-me allà, però la meva parella estava aquí i, i vam decidir que o ens quedàvem a Holanda per, per sempre o, o tornàvem cap aquí i ja ens establíem aquí. I al final vam dir doncs, que, que ens establiríem aquí i que tindríem la família a prop, el que coneixem a prop, i aquesta va ser la decisió, la decisió per tornar cap aquí. Però eh, la teva parella és catalana? Sí, sí, sí. Va. Sí, és aquí a les planes, també, sí. Ah, vaja. No ho sabia pas, això. Sí. Sempre, bueno, ja la tenia abans de, de marxar cap a Holanda. I va venir amb tu, a, allà a Holanda? Sí, va ser, bueno, ell eh, va estar un temps allà, llavors eh, també treballava aquí, eh, anàvem fent com podíem, durant algunes èpoques estava allà treballant, algunes altres èpoques estava aquí, sinó eh, agafàvem un bol de Ryanair i veníem al cap de setmana i ens vèiem, fèiem una mica com podíem. Molt bé. Doncs, mh, després en parlarem d'això, però eh, és important també doncs, eh, remarcar-ho perquè estem veient que la, la situació doncs, eh, dels investigadors científics i les investigadores doncs, no és que sigui molt bona aquí a Catalunya i a Espanya i, i, i molts científics estan marxant a altres països per tenir millors condicions no? o simplement per trobar feina. I, per tant, el fet de que, de que tornis doncs, és, és significatiu i, i després ho podem comentar. Però, si et sembla, entrem amb, amb la teva investigació que vas fer allà a la Red Boot University, a, a Holanda, eh, i he llegit a la revista Anyer, que et van fer una entrevista molt xula en, en l'últim número. La revista Anyer és una revista que es publica aquí les planes d'Ustoles, i te van fer l'entrevista unes alumnes de Biologia de, de primer i segon de batxillerat de l'Institut Castell d'Estela, precisament de, de Mer, oi? Sí, exactament. Mm. Van Un dia els nens de l'Institut de Mer o adolescents de l'Institut de Mer van venir a visitar l'IDIG, el, el nostre centre de recerca, i de cop van obrir la porta del meu laboratori em vaig trobar la Montse Roca, la meva professora que t'he parlat anteriorment, i, i em diu, Anna, què fas aquí? No, no sabia que ja, que havies tornat i, i tal. I bueno, els hi vaig estar doncs, explicant una mica la recerca que feia i el laboratori, etc. I llavors, quan vam acabar, va dir, ostres, doncs ens agradaria fer-te una petita entrevista on, on expliquessis doncs, una mica tot això que ens has explicat per poder-la publicar. Primer, aquesta entrevista, de fet, es va publicar a la revista Tal com sona de l'Institut de, de Mè. Mm -hmm. I, I, bueno, volíem doncs, una mica doncs, explicar què estàvem fent a l'IDG i una mica el tema que investigàvem. I d'aquí va sortir tot aquest tema de l'entrevista que llavors em van preguntar si la volia també publicar aquí al Neb, a les Planes. Molt bé, molt bé. Doncs ho deia perquè tinc l'entrevista aquí al davant i de fet jo et vaig a conèixer a través d'aquesta entrevista. Vull dir que no me n'havien parlat de que tinguéssim a una científica ustolenca i per això doncs ho, ho cito i també perquè he tret algunes informacions d'aquesta entrevista i ja està bé doncs que aquests estudiants de, de Merdons tinguin el seu reconeixement eh, com a periodistes novells i, i dius eh, a l'entrevista es diu que feia servir Drosophila me.em melan, melan, com es diu això, Drosophila melano <laughs> però per dir-ho fàcil es pot dir la mosca de la fruita. I la mosca de la fruita com a model animal per investigar la funció dels gens que causen malalties del neurodesenvolupament. Això és una mica el, en síntesi el, el, el que has treballat i si ens ho vols explicar una miqueta perquè realment és, és molt, molt curiós, no? Sí, exacte. Moltes vegades, doncs, la gent es qüestiona com es pot fer servir eh, una mosca doncs, per estudiar malalties humanes i més per estudiar doncs, malalties de, del neurodesenvolupament. Bueno, primer t'hauré explicar una mica doncs, el que fèiem allà eh, a Holanda, com en què s'entrada la recerca, perquè si no, eh, anar directament a, a la mosca costa molt d'entendre. Jo quan estava a Holanda treballava en un, en un departament de, de genètica, Suposo que ara tothom està molt familiaritzat i ja ha sentit parlar sovint sobre la recerca amb el, amb el genoma humà no? uh, i la seqüenciació del genoma humà. Bueno, això ara ja és com algú que sents gairebé cada dia com aquell que diu per, per televisió. Pues això era bàsicament el que feien en aquest centre de recerca que jo estava a Holanda. No? Uh, el que feien era hi havia mm, famílies, que normalment doncs, tenien uh, fills uh, afectats per malalties del, del neurodesenvolupament. Amb malalties del neurodesenvolupament em refereixo, per exemple, a discapac discapacitat intel·lectual, autisme, TDAH, uh, totes aquestes malalties que normalment són malalties que uh, els nens o els bebès Uh, neixen amb aquestes malalties o les adquireixen durant l'edat infantil, uh, són malalties del neurodesenvolupament. Mm. I moltes vegades, no sé si veu veure la marató de TV3 de l'any passat, que no que van explicar moltes d'aquestes malalties, sí. uh, deien que, bueno, se sap la malaltia, però no se sap ben bé uh, què els causa, no? Se sap que uh, la malaltia, bueno, pot estar causada per factors genètics o ambientals, majoritàriament, en molts casos són genètics, però encara es desconeixen molts dels gens que donen lloc a l'aparició d'aquestes malalties. Llavors, el que fèiem en el departament era agafàvem l'ADN d'aquestes famílies i el seqüenciaàvem tot el seu genoma, fins que érem capaces doncs, de detectar el gen que, probablement causava la malaltia amb aquell nen o aquella nena o aquella família, no? Però el problema era que moltes vegades, després de descobrir el gen, teníem un problema que dèiem, d'acord, vale, ara sabem quin gen causa la malaltia, però tenim molt desconeixement en general de què fa aquest gen, com està uh, intervenint en el cervell, uh, què fa les neurones, etc, uh, etc? no? I llavors, en aquest cas, doncs necessitàvem models animals, perquè és impossible doncs, eh, investigar en humans, eh, no, no seria ètic. Dir, no els hi podíem obrir el cap amb aquests nens i mirar què els funcionava malament. I per aquest motiu són tan necessaris els models animals. Hi ha molts models animals, tot més coneguts i que tothom veu sempre per la televisió, doncs són els ratolins, els han no? servit sí. tots científics, i, i són, estan, bueno, doncs molt... Eh, com, sempre que t'imagines un científic amb un animal, és un ratolí. Però, de fet, existeixen mol, molts altres models d'animals. Eh, per exemple, un d'ells és la mosca de la fruita, que és precisament amb el que, amb el que jo treballava. Deixa'm fer un apunt. Digue'm. Sí, deixa'm fer un apunt, només perquè em va semblar doncs, molt, molt remarcable, no? En aquesta mateixa entrevista que, que comentava abans que va publicar la revista Tal com sona originalment i després també la revista Nyer d'aquí de les Planes, doncs incidies precisament en això, no? en que um, és millor experimentar amb organismes inferiors com la mosca, per raons ètiques, així es pot evitar el sacrifici d'organismes superiors, deies. Doncs amb, amb això d'organismes et referies doncs, precisament a, això, a, a aquests ratolins o fins i tot, doncs, com també sabem que passa a vegades, amb, amb micos no?, que també s'investiga doncs, i, i, i amb gossos fins i tot. No? I clar, està molt bé que com a científica doncs, tinguis en compte doncs, això, no?, que, que no es pot fer patir els animals per per les investigacions dels humans, no? Així, sense consideracions prèvies, eh, molt rigoroses, no? Sí, exacte. Eh? Això, com a científics, ho, ho tenim tots molt clar. Bé, bueno, les regulacions ètiques... Primer, primer de tot que està molt, molt ben legislat tot, tot aquest tema, eh? Uh, vull dir, per qualsevol experiment que vols fer amb animals, ha de demanar permís, ha de passar un comitè ètic, uh, l'han d'aprovar, si no l'aproven uh, és il·legal fer aquell experiment, no el podràs fer. O sigui, que al contrari que el que pensa la població general, vull dir, no és fàcil per un científic ser un científic boig i dir, ara faré això. No, vull dir, no, no baixi. Uh, hi ha molts de filtres, hi ha molta le legislació que s'ha de seguir. Però, a més a més, també els científics eh, estem molt conscienciats en aquest tema i, i evidentment, eh, tothom que treballa amb animals doncs els tracta, de fet, el, el millor possible, no? Jo, de fet, conec gent que treballa amb ratolins que els agafa tant de carinyo que, per exemple, els ha de sacrificar al final dels experiments i els he arribat a veure plorant perquè havien de sacrificar el ratolí que han passat eh, sis mesos estudiant. Eh, així que es té consideració pels animals. Però, tornant a això dels organismes inferiors, eh, els organismes com més semblants de nosaltres, els ratolins, per exemple, que són mamífers, o hi ha llavors molt més semblants de nosaltres que serien els micos, etc la legislació i les normes ètiques són molt i molt més estrictes. A més a més, perquè aquests... Els organismes, bueno, els ratolins, poder no està tan demostrat, però tenen sentiments, i molt més dels micos que també. Clar, però perdona, Anna. Ara tornarem al, a la teva feina com a investigadora, eh, que em, ens interessa molt que ens expliquis perquè doncs, són unes feines que en van a la línia doncs, de, de poder conèixer eh, perquè es produeixen aquestes malalties neurodegeneratives, no? com dèiem de l'Alzheimer, l'autisme, entre d'altres, i per tant doncs, ens interessa molt que a la societat en general doncs, que puguem trobar respostes no?, per, per poder doncs, trobar cures o, o tractaments paliatius. però clar el, el, hi ha gent que considera que no s'hauria d'experimentar amb cap tipus d'animal, i quan, quan veiem algun tipus d'imatge d'algun mico on estan doncs, fent proves de productes tòxics, per exemple o, o farmacèutics, doncs evidentment els donan dosis eh, fortes per veure si les aguanten o no i per tant pateixen, no? I i on, on, on està aquest límit, no? Realment podríem prescindir d'això, però, clar, entraríem en, en un terreny que és molt més ampli perquè també ens podríem preguntar per què tenim macrogranges de porcs o, o de pollastres eh, i els tractem tan malament i els matem d'aquesta manera, també, no? Per tant, no és només a l'àmbit de la investigació científica, que, que potser és on estaria més justificat, no? Sí, bueno, no sé si és justificat o no, però és evident que es necessiten els, els models animals doncs, per, per estudiar, per exemple, moltes de les medicines que tenim avui en dia o del coneixement de la biologia que tenim avui en dia, el tenim gràcies a models animals i gràcies a això se salven vides cada dia. O sigui, és important que siguem conscients de que els necessitem els models animals i que eh, els hem de tractar el millor que puguem, però eh, si és necessari fer aquell experiment, al final, doncs, per salvar vides. El meu pare és que eh, és important, perquè quan algú té, per exemple, càncer, mai dirà «Mira, no em perquè jo no soc, estic en contra d'investigar models animals». Penseu que tot, tot es, bueno, és que tots els medicaments abans de passar una fase clínica amb humans, s'ha hagut de tastar amb, amb animals. Mm -hmm. uh, per això mateix dic que, que són, són importants i els hem de saber valorar, no? sempre donar les gràcies, uh, uh. Bueno, estar agraïda a no? aquell animal que, que t'ha ajudat, però, però també ser conscients que, que els necessitem. I això que deies, no? jo a vegades uh, he vist tractar molt més malament els animals Uh, en una granja o, o per exemple, quan els hi fiquem barí ratolins per morir, que no pas de la manera que es, han estat sacrificats al laboratori. Així que és molt relatiu aquesta gent que, que a vegades doncs, fa aquests grans arguments contra la investigació amb animals, però llavors no pensa que ficar un barí que tenim a casa contra els ratolins uh, uh, s'almenja ni pobrets a vegades estan, moltes vegades són barins hemotòxics, que els, eh, bueno, el que fa és que se'ls rebentin els vasos sanguinis i estan com dos setmanes tinguent hemorragis internes fins que moren. Trobo que això és molt menys ètic que el moment que es mata un ratolí laboratori, que se l'anestesia, se'l tracta bé durant tot aquell temps, etc etcètera. etcètera. Mm. Però bé, bueno, això és una opinió personal, tothom pot, pot tenir la seva. Molt bé. I, I tornant a la teva investigació, eh, acaba-nos d'explicar alguna cosa més d'aquesta investigació en mosques i com l'estudi de, del seu servei i, i de la seva genètica doncs, eh, us està servint per poder trobar conclusions que puguin servir per entendre aquestes malalties neurodegeneratives que comentàvem abans? Uh, bé, bueno, de fet... No... Tenim diferents estudis en què vam descobrir doncs, coses importants. Com he dit, per exemple, gens els quals no, no es coneixia eh, el seu eh, rol en, per exemple, el sistema nerviós o en les neurones, doncs gràcies a, als estudis que vam fer amb la mosca de la fruita doncs, vam poder veure, per exemple, que aquest gen era important per la memòria i que llavors doncs, aquesta, les persones que tenien mutacions en aquests gens Tenien problemes de memòria. O, per exemple, també veiem amb la mosca que... Per, si mutàvem aquella gent en la mosca, eh, veiem que tenia problemes per eh, caminar. I també veiem aquests problemes en els pacients. I això ens va ajudar doncs, una mica a entendre què estava fent aquest gent. I, eh, bueno, en el futur, a partir d'aquests estudis, doncs, es pot intentar buscar tractaments que... Eh, ajudin doncs, a, a millorar uh, la qualitat de vida d'aquestes persones, perquè és impossible arribar a un tractament si tu no saps què li passa aquella persona. Uh, I això era una mica doncs, doncs el que fèiem. Posar les bases de, dels primers blocs um, per estudiar gens desconeguts. Normalment això, el que t'he dit, es fa uh, a vegades amb organismes models Uh, inferiors, com seria la mosca, primer de tot perquè és molt més uh, econòmic i també molt més ràpid, i llavors si es veu que els resultats són bons i, i això, doncs es pot passar a models animals doncs, més avançats, ja siguin els, normalment són sempre els, els ratolins. Realment es treballa en monos o el... molt poquet. Mhm. Um, digue'ns que és el cervell el cervell de, dels humans o, o d'un ésser viu un mamífer i si vols ho podem comparar mal de la mosca que també pot ser interessant no? però així uh, en general de, de manera senzilla perquè ho entenguem què és el cervell i quina importància té no? en el nostre uh, organisme uh, el cervell bueno, és uh, com l'òrgan, doncs, que controla totes les funcions de, del nostre cos Uh, et diu quan has de dormir, uh, et diu els teus instints de supervivència, també et diu si has de caminar o no has de caminar. Uh, és una mica com, com l'ordinador del, del nostre cos, no? El que processa tota la informació i a partir de la informació que li arriba de fora i la informació que, tria, que té de dins, intentarà fer el millor per fer que aquell organisme uh, sobrevisqui, no? Uh, I això és bàsicament el, el que fa el cervell. I no és tan diferent el cervell d'un doncs, humà uh, que el cervell d'una mosca. Tots dos cervells estan formats per, per neurones. Uh, aquestes neurones el que fan, el que he dit, és incorporar informació de l'exterior i que li ve de les diferents parts del cos i a partir d'aquí, doncs, uh, prendrà decisions del que ha de fer aquell organisme en funció de si... Té dolor, de, de si es veu amenaçat, etc etc. És evident que les mosques no tindran el, el, el, la mateixa manera de veure el món no, que, que un humà, però en termes de funcionalitat aquest òrgan fa exactament el mateix. I té una maquinària de funcionament doncs, molt similar. Això fa doncs, que puguem estudiar les malalties del cervell humà en les mosques. I per fer comparativa, quantes neurones eh, té un, un ésser humà i quantes en pot tenir una mosca? I si vols explicar-nos què és una neurona també en perquè, doncs, ho, ho sapiguem, perquè segurament doncs, no acabem de, de saber exactament què és això i, i la importància que té, no?, en el cervell? Uh, Bé, bueno, la neurona no és res més que una cèl·lula. Com sabeu, tot, tot el nostre cos està format de cèl·lules, no?, que serien les uh, unitats mínimes de, de vida en el nostre cos. Una cosa més petita que una cèl·lula ja, ja no té autonomia, no, no està viva. I, en concret, una neurona són les cèl·lules que formen el cervell, entre d'altres. També hi ha altres cèl·lules, l'aglia, i altres tipus de cèl·lules que la formen, però les neurones són les que s'encarreguen de eh, transportar o emmagatzemar la informació. Um, en quant a, a les diferències entre el cervell llumai de la mosca, és que el de la mosca té moltes menys neurones, que l'humà. La mosca en té unes 250.000 i, si t'haig de ser sincera, l'humà no t'ho sabria dir. Suposo que uns quants milions, mm. uh, però no sé el nombre, nombre exacte. Uh, això també fa que sigui molt més fàcil d'estudiar també el cervell d'una mosca, perquè moltes vegades l'humà, al ser tan complexa ens fa molt més difícil poder esbrinar allò que volem i el tenir un model en miniatura fa que puguem esbrinar allò en aquest model en miniatura, a partir d'aquí pensem com pot estar això regulat en l'humà, i ens fa tenir idees que llavors són més fàcils eh, traslladar-los a l'humà. I, I els neurotransmissors suposo que són tan importants com les pròpies neurones, no? Eh, bé, exacte. Els neurotransmissors són les molècules... Uh, que utilitzen les neurones per comunicar-se entre elles. Uh, no sé si havia jugat mai el, el típic joc aquell de, del telèfon, en les mans, que anaves passant com la corrent entre una persona i una altra i et donaves com un apretó de mans per passar uh, el missatge a l'altra persona. Doncs sí. pues els neurotransmissors vindrien a ser això, no? El que fa l'apretó de mans i aquella neurona que està al costat o aquella persona que està al costat, doncs s'adona que la del costat li està dient alguna cosa, perquè si no, el seria impossible comunicar-se entre elles. I són circuits eh, elèctrics, diguéssim? Hi ha altres coses involucrades. Sí, eh, les neurones eh, fan servir l'electricitat, però les neurones poden ser molt llargues, d'acord? ¿vale? Aviam com ho explicaré això. Imaginem-se'l Uh, que hi ha com uh, dos carreteres molt llargues que serien les neurones. El problema és que les dues neurones no es poden tocar entre elles perquè les dues cèl·lules no es toquen, d'acord? ¿vale? Sí. I un impuls elèctric o una senyal, diguem, ha de passar des de la punta de la neurona del peu, ha d'arribar fins a dalt del cervell, d'acord? ¿vale? I què passa? mitjançant un impuls elèctric és que passa de transmetre la informació a través del seu propi cos, diríem, a través d'aquesta carretera. Però arriba un lloc que la carretera aquesta es para, perquè la neurona s'acaba. I l'altre està uns metres més enllà. Com ho fa per passar-li la informació? Perquè elèctricament no pot passar aquesta informació. El que fa, llavors, és eh, eh, treure aquest neurotransmissor el treure aquest neurotransmissor en aquest espai que hi ha entre les dues neurones, fa que la neurona del costat torni a començar aquest impuls elèctric que eh, passarà a través de tot el cos de la neurona, és a dir, tota aquella carretera, fins a arribar a la pròxima neurona. O sigui que eh, els circuits neuronals funcionen a través de les dues coses, no? El circuit elèctric més els neurotransmissors. No sé si ha fet una explicació molt clara. Sí, sí, per que ho heu entes. Sí, sí, s'entès molt bé, Ana, però clar, eh, imaginar aquests impulsos elèctrics eh, a dins del del és el que és el que choca, no, perquè no, no anem n'em traien ni ni els de rampant, no, que a vegades sí que passa, quan toques una porta i que fa un dia sec i te'ls rampes dius, "Uix, quina electricitat", no? Doncs és, és una mica això, no, que si com com som en gran part aigua, el cos doncs, també tenim aquests circuits elèctrics i fins i tot eh, algunes tradicions orientals doncs, parlant dels xacres, no? d'aquests punts, aquestes connexions neuronals o, o, o bàsiques que també segurament no deixen de ser a aquests, a aquests punts claus d'impulsos també d'alguna manera elèctrics, no? però això costa de, de visualitzar no? així, de manera abstracta. Hi alguna manera on, on ho puguem, amb, amb algun altre element o, o, o amb, amb algun altre... Eh, no sé, eh, com podríem visualitzar aquests circuits elèctrics per, per acabar-ho de veure? Uh, bueno, nosaltres al laboratori, evidentment, uh, tenim tècniques uh, per veure això. Uh. Podem utilitzar microscopis que, per exemple, uh, uh, il·luminen la neurona quan hi ha un impuls elèctric i llavors en aquell moment doncs, podem veure una petita llum uh, en aquella neurona. Uh, hi ha altres tècniques. També es pot fer una altra tècnica que és ben bé medir la corrent, com aquell que quan ve el lampista i s'ha trencat alguna i et fica aquells cables uh, per veure si passa la corrent. Doncs mm. pues el mateix es fan les neurones. Hi ha unes microagulles, uh, són microscòpiques, i es punxa l'agulla dintre la neurona. I cada cop que passa un impuls elèctric, doncs tu tindràs una lectura de que allà hi ha hagut Uh, un impuls elèctric i, bueno, n'hi haurien de, de diferents tècniques, aquestes podien serien les més les més comuns, uh, però sí, això és el que que uh, utilitzem doncs, doncs, per estudiar aquest, aquest circuit d'aquesta electricitat que va entre les neurones. Amb... Um i quan, quan es tracta pacients ja sé que no és el teu camp eh, perquè això seria més medicina i tu estàs més al laboratori fent aquests treballs d'investigació però amb els pacients eh, no sé, per exemple algú que hagi pogut tenir eh, autisme o, o, o algun tipus de trastorn greu eh, també s'observa els el seu, el seus neurotransmissors i els seus serveis pot ser que es faci un, un tac d'aquests que en diuen i, i es pugui veure... Vinc a dir, si, si podem dibuixar tots aquests components, aquestes parts del servei, els podeu dibuixar i identificar? Uh, sí. Bé, bueno, hi ha tècniques. Uh, això serien les tècniques que t'he explicat. Uh, S'anomenen tècniques invasives, les quals no pots practicar en humans, evidentment, perquè el que té dit no els pots obrir al cap. Uh. Uh, però llavors, en els humans, el que pots utilitzar són tècniques no invasives. Una d'elles seria la ressonància magnètica nuclear o altres tipus de tècniques que utilitzen electrodes per veure quines parts del cervell doncs, estan actives o inactives. El problema d'aquestes tècniques, tot i que han evolucionat moltíssim en, en els últims anys, és que eh, no, són tan, eh, no tenen una resolució tan eh, gran com les que t'he dit que són invasives que utilitzem en els, en els models animals. O sigui que aquestes que utilitzem en humans eh, evidentment no poden ser cap mal a l'humà, però no ens permeten doncs, averiguar tantes coses com les altres. Per exemple, no, en aquestes no podem veure una neurona en concret. El que podem estudiar és més parts del cervell, activacions de certes àrees, però no tant al detall. Hm. Perquè, clar, alguns, alguns medicaments també poden estimular o activar, doncs, a el servei de moltes maneres. No? Ho, ho, ho coneixem per les drogues, per exemple, a, a nivell doncs, eh, lúdic o, o, o dels hippies en el seu temps, no com a través del LSD doncs, podien descobrir nous mons, i, per tant, sabem com, com, com afecta una droga o un fàrmac al servei, no? Em, I, per tant, suposo que això també és una, una altre vessant de tots aquests tractaments. Em, però, per, per anar acabant aquesta part de, de la teva investigació, digue'ns alguna conclusió a la que hagueu arribat, al teu grup d'investigació d'aquí, de, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, on treballes, en, en aquest sentit... De fet, bueno, el meu grup d'investigació doncs, eh, fa poc, no, podeu que ho veu fins i tot, perquè vam sortir a les notícies, fins i tot va sortir TV3, Dem participar en un estudi pioner en el que eh, van trobar que la microbiota intestinal, no sé si sabeu, però en el nostre intestí hi ha milers i milers de, de bacteris. De fet, hi ha més Uh, nom, tenim un nombre de bacteris més gran en el nostre intestí que no pas totes les cèl·lules que formen el nostre cos. El que passa és que els bacteris són molt més petits que les cèl·lules, per això ocupen menys. Però en realitat n'hi ha moltíssims. I durant molts anys uh, aquesta microflora intestinal que moltes vegades sentim els anuncis de, de iogurt i mejora tu flora intestinal, bla, bla, bla. Doncs sí. pues, durant molts anys uh, aquesta flora pensava que estava allà, però tampoc se li havia atribuït doncs, moltes funcions. I ara s'està veient doncs que està molt i molt relacionada amb la fisiologia doncs, del nostre organisme i que pot estar també molt i molt relacionada en' doncs, el funcionament del nostre cervell. I vem ser un dels primers grups que hem vist que certs, certes espècies de, de microflora intestinal poden estar relacionades amb que la gent eh, pugui tenir millor memòria, uh, això, clar, uh, obre un nou, un nou camp de recerca de dir, bueno, doncs, imagina't que tu cada dia te pots prendre, doncs, un aliment o una pastilleta com aquell que es pren vitamines, que t'estigui, doncs, millorant la flora intestinal i que això et faci tenir, doncs, una millor salut mental. Uh, i aquest bueno, és un dels descobriments doncs, també pioners aquest any i que crec que el nostre grup de recerca va contribuir amb això i, i és un event uh, per, per la ciència i cobro també moltes incògnites no? que volem continuar estudiant i entendre millor què està passant en, en aquí. Perquè el, sense la memòria seria pràcticament impossible. No? Això ho veiem amb malalts d'Alzheimer com un cop perden la memòria, els, els resulta doncs, molt difícil seguir eh, les relacions amb la gent perquè s'obliden de qui són o per qualsevol cosa quotidiana. No? i Per tant, a, a vegades, quan estem bé de salut, no som conscients de, de la importància d'aquest mecanisme per poder sobreviure no? i per poder funcionar el dia a dia. Si no recordo on he deixat les claus, pues no, no podré entrar ni sortir no? per posar un exemple tonto vu dir clar, clar És molt important i suposo que com a investigadores ho, ho, ho, ho sabeu i per això és important que es segueixi investigant no? aquest aspecte. Exacte. Uh, aviam, la memòria, evidentment, és uh, important per, per sobreviure. No tant on has deixat les claus, però si t'oblides de menjar o si t'oblides de com sobreviure, uh, evidentment, uh, clar, vull dir, el teu organisme morirà. I, de fet, el que els passa amb les persones doncs, que perden la memòria o, o les persones amb demència és que al final necessiten, doncs, un cuidador constant perquè ells mateixos no són capaços de cuidar-se d'ells de, de, perquè s'han oblidat d'aquesta part. O sigui que la, la memòria és essencial per, per poder sobreviure. Estem en una societat cada vegada més envellida i, i, per tant, cada vegada hi haurà més gent gran i, com que s'allarga la vida, doncs, també hi haurà més malalties perquè malauradament doncs, tampoc portem una vida molt sana no? al llarg de la nostra vida i els darrers anys doncs acostumen a, a sortir malalties i per tant com més, més anys visquem doncs, molt probablement doncs, més malalties hi haurà i a l'Alzheimer sembla ser que doncs, eh, és una de les que eh, cada vegada n'hi ha més hi ha més, no? hi ha més pa pacients amb Alzheimer diagnosticat diguem-nos només una cosa de l'Alzheimer, que, que creus que sigui important que, que puguem saber que des de la ciència doncs, heu descobert, no sé, alguna manera de diagnosticar-ho -e precoçment o, o algun tractament o alguna cosa més, si vols, doncs, a, a nivell doncs, de, de les cures, no? Bé, bueno, malauradament és que és el problema de totes aquestes malalties neurodegeneratives que no hi ha molta cura amb l'informació que tenim fins ara. De fet, s'està veient molt i molt que aquestes malalties sí que comencen, com aquell qui diu, els 70 anys, però tu veus els primers símptomes en aquesta edat, però normalment eh, han començat ja molts anys enrere, eh, potser 20 anys enrere. Eh, I això ha anat com malmetent les neurones Mica mica, fins que arriba un punt que comencen a fallar aquests circuits elèctrics que dèiem. I llavors és quan ho veiem. Perquè quan estan una mica fetes malbé, doncs, hi ha molts circuits elèctrics, hi ha moltes neurones, el cervell, i això permet doncs, que, tot i que algunes ens fallin, continuem funcionant normalment. Fins que arribi un punt que n'hi ha tantes adanyades que allò ja no es pot Solucionar, com aquell que diu, ja és quan comencem a veure doncs, perdes de memòria o que la persona es desorienta, etc etcètera, etcètera. El que s'ha vist és que quan s'ha arribat a aquest punt, eh, el dany és tan gros que és irreversible. L'ideal seria poder començar a tractar aquestes malalties doncs, 20 anys abans, però evidentment 20 anys abans no se sap que tu tindràs la malaltia. Per tant, ara s'està centrant molt la investigació en millorar la qualitat de vida, com aquell qui diu, per eh, arribar en aquestes edats i prevenir que tu en aquests 20 anys previs hagis tingut doncs, aquest deteriorament neuronal. Això, per exemple, que t'estava explicant doncs, de la microbiota, s'ha vist que hi havia certes espècies de microbiota que podien estar generant doncs, certes toxines, per dir-ho fàcil, Uh, que propiciaven, doncs, també que hi hagués doncs, aquest deteriorament neur neuronal. I ara, per exemple, s'està pensant, bueno, doncs, si soc capaç de canviar les espècies de microbiota que tenim en el intestí, ja sigui fent una dieta diferent, o menjant certs probiòtics, etcètera, tindré una millor qualitat de vida, i això farà, doncs, que aquesta malaltia, en comptes d'aparèixer amb els 70 anys, m'aparèixer als 90, per exemple. Mm -hmm. S està treballant molt en aquests, en aquests camps. Tot i que jo eh, sempre he estudiat més aviat molts dies del neurodesenvolupament més que les neurodegeneratives, que serien l'Alteimer o, o Parkinson o totes aquestes.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 Bueno, la demència no és res més que lo mateix. El que passa que l'Alzheimer és està definit que hi ha unes plaques d'una certa proteïna que es formen al cervell i en la demència eh, no hi ha les plaques amb aquella proteïna, però també és el, el mateix. Vull dir, les neurones es van deteriorant fins que al final les connexions no funcionen prou bé i tenim eh, eh, aquest problema. Totes les malalties neurodegeneratives tenen aquest mateix problema. Depenent de les neurones que, que queden afectades, es veurà una repercussió o una altra. Per exemple, les del Parkinson doncs seran les neurones que s'encarreguen doncs, dels moviments. Uh, en l'Alzheimer doncs, seran les zones del cervell que estan doncs, més involucrades amb la memòria. Uh, després, altres malalties també neurodegeneratives, com l'esclerosi múltiple, que són les neurones doncs, uh, motores del nostre cos, que comencen a funcionar malament. El mecanisme, més o menys, eh, acaba sent el mateix, no? que les neurones es van deteriorant i depèn de quin sistema estan afectant, veurem un, un problema en el pacient o, o un altre. Realment, quan t'anedones que falla, quan falla el cervell, eh, prens consciència, de, de, no sóc una persona religiosa, eh, però del miracle que, que, que és eh, aquesta màquina viva, no? de, aquest organisme viu que som els els éssers humans i, i la complexitat que, que, que té cada una i de les seves molècules per arribar doncs, a, a permetre'ns doncs, experimentar la, la vida com l'experimentem, no? Suposo que com a científica en deu ser conscient, però deixa'm que et preguntin. Una, una cosa. Tu ets creient en, en el sentit religiós? Et creus en algun déu? Um, bueno, és una pregunta complicada. Vull dir... Jo he estat eh, educada com, com a catòlica, suposo que molts nens de, de poble. Uh, no, no practico uh, uh, ni vaig ara actualment, no, no vaig a l'Església ni, ni, ni res d'això. Uh, sempre m'ha agradat pensar, no sé si existeix algun Déu com un Déu, o si sí, més no, el poder de la naturalesa, però sempre he pensat que alguna hi havia allà, ja sigui... Uh, com la força de tots els éssers vius, però jo suposo que és una creència meva. No, no crec en cap religió escrita com aquell, no, no, no en segueixo cap. No obstant, hi ha molts metges, molt, moltes metgesses, molta gent que es dedica doncs, a, a l'àmbit de, de la ciència, que que tot i treballar en un camp que és molt empíric, per no dir el, el més empíric que podem trobar doncs és, una, és, el, és la ciència, no? i en canvi doncs, creuen amb Déu, ja sigui amb doncs, la religió cristiana o amb altres tipus de, de religions, I, i per tant no, no és incompatible. Um, no, no crec que sigui incompatible, ni molt menys. Sí que crec que és incompatible algunes coses, doncs que podé expliquen els llibres amb els coneixements científics actuals. Però crec que eh, al final tothom pots creure en, en el que el que vulgui, no? I, i si allò l'ajuda doncs a a portar doncs una millor vida i a tenir, bueno, una fe o, o pensar que, que anem cap a una direcció o, que li vulguis dir, eh, jo crec que en, no hi ha ni bé ni malament eh, en, en aquest tema. Tothom pot creure el que bonament l'ajudi i, i el passi sentir bé. No, no deixa de ser curiós, eh, per això que en, en, tractant temes d'assaig, doncs, error i d'empirisme de, i, i de poder comprovar les coses abans de poder concloure res, doncs, que amb aquests aspectes la fe sigui suficient per, per poder-ho creure. No? Però deixem-ho aquí. Eh, només... Eh, em servia també per introduir un, un altre tema, no? que és l'evolució de les espècies i Darwin, eh, que, que tothom coneix o, o més o menys ha sentit de parlar, i en relació doncs, a aquesta evolució de les espècies lligada a com ha anat evolucionant el cervell i, i els éssers humans al llarg de, dels milers d'anys d'existència, de, eh, podríem arribar a la conclusió de que les tecnologies actuals, com poden ser els smartphones, o les xarxes socials eh, poden arribar a modificar el cervell, no només la morfologia, no? sinó la forma en què arribem a, a, a funcionar. No sé si m'he explicat sí, bé. No... Sí, sí, t'has explicat bé. De fet, eh, el cervell és una cosa molt plàstica. Quan, quan naixem, moltes de les connexions neuronals no hi són, no, i, i fins i tot es formen més neurones després de que naixem, i, per exemple, no nat tampoc hi veu com de la manera que veiem. I, I és amb el temps, a partir de l'aprenentatge que, que tenim i de les experiències que vivim, que el nostre cervell adquireix una conformació, per dir d'una manera... Al final, la morfologia a nivell gràfic és igual, però la connectivitat de les neurones que, que, que tenim a dintre es forma a partir de les nostres experiències com a individus. Així que, sí, evidentment, eh, si tu eh, has fet anar doncs, un ordinador o un smartphone des de ben petit, eh, això quedarà reflexat en el teu cervell, ni per bé ni per mal, sinó perquè tu has eh, fet servir allò i el teu cervell ho haurà après i ho haurà incorporat en els seus el circuits. O sigui que tot, tot allò amb, amb el que estem en contacte eh, modela el nostre cervell. O sigui que la teva pregunta sí que era, de fet era molt bona i, i la resposta és que sí. Que evidentment, evidentment que pot influir. Clar, i això ens portaria doncs, també a, a comentar que potser seria per un altre programa, però almenys sí que ho podem eh, citar, eh, apuntar breument, i és que veiem que aquest ús de les noves tecnologies de manera abusiva, em refereixo doncs, al fet d'estar més de cinc hores davant d'un smartphone cada dia, ja sigui en les xarxes socials o amb el que sigui, pot influenciar-nos amb, amb l'estat anímic en el que estem, creant-nos ansietat i, per tant, modificant també eh, el nostre servei, que moltes vegades doncs, és de manera negativa fins, fins al punt de poder-nos, doncs, això, malaltia o, o crear estats d'ansietat que ens poden doncs, provocar situacions de, de salut negatives, no? I no sé si això també tu n'ets conscient, eh, tenint en compte el que estudies, el, el que investigues. Mm, Bé, bueno, jo això... No, no investiu en aquest camp però personalment crec que no només els eh, smartphones poden causar això vull dir tota cosa que eh, fàcil durant moltes hores o com fàcil un mal ús eh, arribarà a afectar doncs, bueno, el teu cervell o els teus òrgans o per exemple menjant accéss eh, un excés de sucre probablement et t'arribi a causar per eh, diabetis en el temps, no? Vull dir, el teu cos has de tenir consciència i l'has de tractar bé. Um, uh, per exemple, els smartphones, sí, no, no s'ha d'abusar de, de res, no? Vull dir, no, no un smartphone et, et creerà ansietat, però sí que les persones que puguin arribar doncs, a crear una, una addicció amb, amb l'ús d'aquests aparells, han d'intentar ser conscients i, i dir, bueno, doncs he de cuidar el meu cos, perquè això m'està generant un estat que em portarà... Un dia no passa res, però si estàs tres anys així, a, a, a acabarà repercutint, no?, en no les teves funcions. Doncs, doncs evidentment, això i, i tots i, I tot el que fem que, que no sigui de forma saludable. Molt bé. Per anar acabant, Anna Castells, deixa'm fer-te dues preguntes més... Digue'ns una científica catalana i una científica internacional que admiris per la seva feina o pels descobriments que hagi fet. Mira, de catalanes, de fet, en conec moltes, i no te'n sabria dir una, perquè realment he tingut sempre moltes companyes i que estem tots, com aquell que diu, en l'anonimat, i treballem molt, fem, fem la nostra feina, i, i en realitat... Uh, a la investigaació hi, hi ha moltes noies actualment. I amb això m'agradaria doncs, fer com un petit homenatge doncs, a totes les catalanes que, que estem treballant en, en lainvest investigaació. I a nivell internacional n'hi doncs, ha moltes que, que m'agraden. Uh, una per exemple que m'agrada molt és la Crista Nosle, uh, que va, va fer un premi Nobel uh, en, la, en el que va investigar amb, precisament amb Drososophila, Uh, temes de desenvolupament embrionari i va assentar una mica les bases doncs, de com es dividia el, el cos uh, en l'hora de, de, de crear-se un, un embrió. Uh, però n'hi ha moltes altres. Hi hauria, per exemple, la Gingodol que va estudiar tot el comportament dels ximpangers. No, els no ah, era? Això. Ah, això, sí. Uh, I vaia moltes altres, per exemple Leslie Griffiths, aquesta ja és més específica en el meu camp, que estudia la importància de, de dormir uh, per, amb la memòria i amb altres coses, també utilitzant drosòfila. Crec que hi ha moltes dones, molt vàlides uh, en ciència i dones i homes, totes dues coses que he fet, i que s'està descobrint coses importants que ens poden fer molt de servei en el futur. S'ha d'impulsar la ciència. Molt bé, i tant que sí. I una pregunta més. Digue'ns un descobriment a nivell històric, ara, que ara creguis que hagi sigut transcendent per l'evolució de la humanitat. Bé, bueno, un dels descobriments que crec que són molt, molt importants va ser doncs, el descobriment de, de l'ADN, de, del material genètic. Uh, I crec que això ara ens ha portat a una revolució en aquests temps, en el que s'està doncs, seqüenciant els genom humà, s'està seqüenciant el coronavirus, s'està uh, seqüenciant tot el que tenim al, al voltant, com aquell qui viu, i això s'ha pogut fer gràcies doncs, a, al descobriment de, de l'ADN com a material genètic de, doncs, de tots els experts vius. I gràcies a la tecnologia... Uh, que s'ha treballat molt conjuntament en aquest camp entre tecnologia i biologia, doncs s'és capaç de seqüenciar el genoma d'un organisme amb molt poc temps i amb això eh, obtenim informació doncs, dels organismes de forma molt curta. S'ha vist, per exemple, ara amb el, amb el coronavirus, una cosa tan nova eh, que ha sortit fa un any. Amb molt poc temps s'ha pogut descobrir molt sobre aquest virus, i gràcies a això també ha fet perquè s'ha sequenciat el seu genoma, s'ha vist els seus gens, s'ha vist com actuava. Si jo hagués passat 50 anys enrere, probablement no estaríem tan avançats en aquest moment com estem ara. Molt bé. I aquesta ha sigut última Quins projectes o investigacions eh, tens previst fer en, en, el, en el futur o t'agradaria fer? Uh... Bé, bueno, hi ha moltes coses, evidentment, eh, sempre van sortint. En, en aquests moments eh, estic centrada doncs, en l'estudi de, de la microbiota i, i les interaccions que té en el, en el cervell eh, dels organismes. Eh, en un futur, m'agradaria doncs, molt continuar treballant en el camp de la neurobiologia i utilitzant, evidentment, la mosca de la fruita com a model animal i poder continuar contribuint doncs, en aquest camp de la manera que, que em siguim millor o, o que pugui donar més informació a les preguntes científiques que hi ha en aquell moment. Molt bé, doncs moltes gràcies. Anna Castells Novau, investigadora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, veïna d'aquí de les Planes d'Hostoles. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb l'Eco de la Vall i potser doncs, tindrem ocasió de seguir parlant un altre dia. Moltes gràcies. I tant, igualment. Moltes gràcies a tu. Ha estat un plaer poder parlar amb vosaltres I, i gràcies, novament. Molt bé, doncs una abraçada i salut. Salut. Eco de la va arrobes email.com,